Любовта Днес чистихме чешмичката ръцете, които дават. Всяко камъче беше измито и поставено отново на мястото си. След като свършихме работата, насядахме около учителя и той започна да говори. Човек иска да прави добрини за да угоди на Бога. Но той може да угоди на Бога само с любовта трябва да се учим на съвършенството на божествения живот. Съвършенството е в закона на любовта. Любовта е колективен процес, когато човек обича, чрез него се проявява колективната любов на много същества. Законът е такъв. Колкото повече същества се проявяват чрез любовта ти, толкова тя е по-силна. Когато обичаш, чрез теб се проявява любовта на цялото небе. На всички напреднали същества. На Бога. Ти не си сам. Ще ви изложа три закона за любовта. Един закон за любовта гласи Ако твоята любов към едного е божествена, ти обикваш всички. Ако някой човек те обича, той ще обича и всички околни. Друг закон, ме любовта гласи, ако аз започна да обичам някого, всички ще започнат да го обичат. Мога да накарам един най-забутан човек, когато никой не обича да го обикнат всички. Когато обикнат някого, в него се натрупват големи богатства. И той привлича другите. Друг закон на любовта гласи Когато обичаш някого заради добрите му качества, ще обичаш и лошите му качества. Човек е колективно същество. Трябва да намериш господаря. В един човек, като обичаш едно същество, трябва заради него да обичаш всички други същества в него.